Goeiemiddag, jylle kan hier vanmiddag saam met my, Mariska De Leen, hier op SAIK Radio. Ons gesels oor alles wat saak maak. Vanmiddag in die atelier het ons vir Iwan van de Merwe, opkomende Afrikaanse sanger Van die Kaap. Goeiemiddag, Iwan, hoe gaan het? Baie goed dankie, Mariska, jou kant. Baie goed dankie, Ivan Nou, Iwan, vertel bykie vir die luisteraars daar vir die huis bykie meer van jou en wie jy is en waarvan aan jy kom en sovoort. Jy weet, ek is nou wel bewust dat jy baie bekend is hier in Pitoria en die opvoedings wat jy hier in Pitoria al en rondom Pitoria en so gehou het in die verlede. So, maar daar is nou wel baie mense wat nou nog nie so bekend is met jou nie. So vertel net bykie meer van jou self. Ja, ek kom eilig um, van vriend Dallaf. Ek het daar groot geworden. Uhm deurschool daar, ek um, het ek sy school geloos om muziek te maak, so ek is daar vanaf Kaap toe, en die Kaap opgetref omtrent so 9 jaar, uh, betoon het ek getrek 6 jaar omtrent hier, en as ek weer terug van die Kaap. Jy sê, jy het school geloos vir het, sal jy dit vir die jonger mense aanbeveel, terwijl ons nou so my daar nee, is? Nee, glad nie. <laughs> nee, eh, um, Daar jaren was het oké okay geweest om, om school te los Ek voel in my, my gedeelte was het ok gewees om school te los Want daar was genoeg optreders Daar was nie so my kunstenaars as ons vandag nie so, Om dag in een plek te gaan begint sing Gaan jy speel vir oh, apel en aai Dis nie my die moe ja. Ek verstaan ook dat um, die kunstenaars huidiglik Een bieke kla oor die ekonomie wat hulle raak Een bieke in die sakke um, Sal jy daarmee saamsteem? Definitief het jy baie minder opvoerings en sal jy sê as jy ekonomie arbeide ek wat een groot rol speel? Nee, jy het nie minder optreders jy. Um, ek sal meer sê, dis, dis as jy mens is so kwaliteit. Okay. Jy kan nie, um, nou we vindst het enig jou wat backtracks optred nie, jy kan nie in een pub gaan staan, elke dag, elke keer vir die selwe optreders en die selwe plekke optred, en die selwe tracks en verwacht dat mense gaan, gaande gaan oor jou nie. Um, jy moet elke keer daar iets niets breng. Okay. En ek, ek voel die, die manier van, wat ek speel, is, is ek gebruik nie backtracks, ek doen alles myself, ek speel die dromme, ek speel die gitaar, alles op jylle tyd, en ek, um, ek probeer iets niets, taai tyd al geprobeer iets niets, breng, en, en nou deesdaas sien ek 20% van die markt beginne te al doen. Jelke nieuwe ouwe het een stombox of een um, ouwe akoestiek drumset waarmee jy speel, maar jy gebruik nie die keek. Ah, ok, ek verstaan. So, allemaal begin, bieke wegbeweeg van die backtracks af, en die, wat een baie goeie ding is, want ek voel nog steeds, live live optreden, is, is vir my beter, as iemand, wat daarna gaan staan met die mic. Ja, ek en verstaan. En die muziek word vir hom, vir hom gemaakt. Ek verstaan. Jy het vroeger bieke genoem, dat jy binnenkort op tour gaan? Ja, ek, um, ons is bezig, ek, um, en een vriend van my, Lau van die juffer, is bezig, om een soort van een show in my kaart te sit. Ek kan nog nie veel uitbrei nie, want, ehm, um, alles is nog nie bevestig nie. Al die kunstenaars is nog heeltemal bevestig nie, maar um, ons ons probeer so ehm um, te disperte ons idee uit al by 13 dorpe gevat en uh, almal stel belang daarin. Ehm um, ja, so so sinnes, dit gaan dit so begin op Augustus maand wees. En uh, maar alles sal beskikbaar wees op die op die media, op Facebook en al die um, social blauwe, ja. social blaja. Dat oh, Ok, so ons sal dan bykie op jou uitkijk wees vir daai gedeelte dan nou, in die media. Vertel my bykie van jou kinder daar, wat, soos jy nou vroeger genoem het, het um, jou baie klein plekje, ek denk is het baie klein plekje, dat is nie een ja, groot plek um, nie? Vriendel is hulle like maar die hoofdort, want die klaarwe op in Lootsval, wat rondom ons sit, okay. soos die valdree ook, ons is net baie kleiner, maar... Um, Ek sou sê my eerlike opinie Frenthal is vir my nog sover die beste dorp in die, in die hele land. Die mense daar is, ek bedoel, is platte land. So um, dis eintlik 'n die platteland. land hier. OK. So en mense is is down to earth alla praat nog. Ek wil nou net nie op 'n die die ek is hy is ja, hy nie, over daar af, is daar gebore. <laughs> <laughs> maar uh, um, ja, om daar groot te geword het, ek bedoel ons het klei laat gooi in En die doem en die paarskies gesteel. Enkel <laughs> um, Ja, ons kon ons fietsen, met ons het in die waterwees, my pa was een um, waterbeheerbeamte gewees, um, senior, en uh, in die tijdperk het, um, ons kon in die straat gereid, 10 uur die aard op ons fietsen, wat jy nie in Pretoria kan doen nie okay en sal jy sê jyle kan dit nog steeds daar doen die kinders wat nog daar bly ja kyk die kinders gaan nog laat speel daar die die ek, ek, ek, ek denk die um, die stadslewe en die plaas tipe lewe is is twee verskillende goed um, daar daar kan die kinders nog speel in die straten. ehm um, ek meen ek ek was op nou tydelike daar in Vryheidsdorp waar die kinders nog kaskara 9 okay, in die strate so, ja. um, daar is ook geweld, daar is ook nou, moord en en so maar nie so erg soos in die stedelike Oké, okay, maar jy, nou, jy jy praat nou van die platteland in die stad in vergelijking, maar as ons afbeweeg na die kaap self toe, um, baie mense sê die kaap is baie erger as wat het jy onder by ons is in Petoria en in Johannesburg self. Sal jy daarmee saamstem, of sal jy nee, sê... Nee, nee, nee. Kijk, ek weet van mense, vriende van my wat wel gekaap is in die kaap, nou vat, ek sê oh, 100 mense in die kaap, sal ek sê 10% van hulle word gehyjakt, of wat jy 100 mense in Pretoria Jouwbuk, alhoor dat is ek al ge-inject. Oké, okay. so jy sal sê, daar is definitief een groot verskil. En dit sin... die Kaapse mense staan vir my baie meer saam. Oké, okay. um, so ons kan bykie vergelijking, wat jy gesê het, van die stadslewe en die platteland, kan ons bykie uitbrei met, daar is wel stere daar buiten, wat bieke meer saamstaan, die mense, sy kultuur verskil bieke meer in opzichte van, hulle staan saam, hulle, die bevolking daar is meer mense gewees, het gaan nie oor die velkleren, het gaan oor ons as bevolking, ons as een nasie. Nee, ek dink nie, ek dink nie in die hele Suid-Afrika moet in velkler vastkijkie. Daar is goeie um, zwartmense, daar is goeie peerlinge, daar is goeie blankes, daar is, in die selles sin kan ek sê, daar is net so sleg blankes, daar is net so sleg zwartes, daar da is net so sleg peerlinge. So, die Afrikaan, ehm um, die die die die, die grondding staan net as um, niemand staan mee saam nie. nie. Beide is uh, praat slegs land self. Niemand staan mee nie saam just let it go. Alles is, de, de, is nie. Nie. Ja. Um, ons land is op 'n rolskaatse grond toe afdrand reguit. So, en, en asof as mense like, oogklapjes op het, uh, hulle sien nie wat gebeur nie. En hulle wil het nie oor nie, hulle wil nie sien nie, hulle wil nie oor nie, hulle nie betrokken raak nie. Dat is die groot probleem wat ons het. Sal jy sê die boere het ook so geraak, dit klinkt al te ons naak, ek het so vraag, maar ek weet allemaal, het is nee. baie geneig om te sê, die boere staan saam. Sal jy sê, toe jy nou praat van, die mense staan nie meer saam in de land, sal jy sê die boere staan ook nie meer saam nie, of staan minder saam nie? Kiek, daar is baie goed, is wat onder die Die, um, onder die laak kan as my sy kan staan Maar dit is toch maar in alle uh, Ja nie, nie, ek meen in freedom. die government gaan tyd So ons weet in aangeval van niks verblijf We lang gaan nie So eventually, dan hoor jy maar hier doppe ding uit En daar doppe ding uit En yeah. die ouwe 200 or something miljoen Spandeer om huis te bouw Maar um, Of verbetering aan sy huis te, te, te maak um, Ek sal sê, oh, kijk my, my, my pa Leon van de Merwa ran vir, um, Die Vrijheidsfront Okay. in die nemakoland gedeelde en uh, hy is man van God en hy hardkop met die Bijbel onder sy arm okay. so ek denk as allemaal begin in een richting kijk nou uh, nie allemaal is godsdienstig nie nie allemaal gaan kerk toe nie en, en ek het groot geworden met met iemand wat nie in die kerk my yeah. paard al die kerk toe gegaan maar hy was nie een kerkganger nie Ja, maar jy het jou eie kieses gemaakt later, so wat jy ouder word, niet wat jy wil doen. Ja, ook maar dier my pa, want om, ons was in, in een kerk geweest en ons was geskryf na een volgende kerk toe, en in die volgende kerk is waar profesie op my leven uitgesprek is, dat is waar my pa God ontmoet het, so dit het alles een rol gespeel van vriendel self af. Um, ja. En, en nou dat my pa vir Vrijheidsfront hart loopt, um, als leider van die Vrijheidsfront, denk ek, sy, sy visie wat hy het, en wat hulle wil doen, het gaan nie oranje wees nie. Dit gaan nie net wit mense wees wat daar blij nie, dit gaan nog ander wees. Hulle gaan obvious of 'n swart ff, swart mense ook wees. Indeer Chinese. Ja, nie allemaal almal wat, wat wat in ons land basies is, is is welkom daar. Maar ehm um, dit gaan anders te gerand word. Ja. Die die ek daarso, ek het nie al die details oor dit nie, maar wat ek kan sê is ek dink my visie, die visie wat my pa het vir vir die vrijheidsfront in die weeskap is, is, is groter as wat die aan sê het, die huidiglinge ont ons land. Okay. Ja, dus ek het so gestel. Jy, soos ek verstaan het, jy ook kinders um, van jou eie en hulle is nog baie klein en ek wil niet graag bykie oor, denk jy, hulle gaan op die manier groot word, is wat jy groot geworden het, die selle hefere toekomst, of denk jy dit gaan een beter toekomst wees, of is jy daar bekommerd oor hulle toekomst in Suid-Afrika self? En kijk, allemaal, ek denk allemaal in ons land is bekommerd oor ons, ons kinderse so toekomst. Um, ek vat, um, ons op school was, was as jy aangejaag het, dan is jy 6 van die bestes gegewe, oor die rotan, en jy nie allemaal het geluister nie, maar jy het die idee gehad van as jy weet gaan doen wat gaan gebeur en ja. wat vandagse tyd nie meer gebeur nie en kinders het geen respect meer van onderwijzers nie, hulle brand skool of hulle, hulle verplinder hulle praat met die kinders as een van hulle vrienden is, ach met, met die onderwijzers daar was vandag weer skool afgebrand gewees ja, jy verstaan ek denk, die, ek ben in die bybel sê, ook bijgeboompie terwille jank is ja, dat is hoe jou kind gaan groot maak as jou kind die respect vir jou gaan heen, jy gaan nie respect vir die school heen nie, jy gaan nie respect vir niemand in die wereld heen nie. En as jy op daar manier gaan groot word, dat jy nie in die toekomst heen. Okay, maar jy het moest nou kies hoe jy jou kinders wil dan gegroot maak. Um, nie met ons wet he. Nie met die wet nie, zeker nie, maar ek denk dat ons baie ouders wel daar buiten, wat toch, hulle kinders nog steeds stig, Um, en, en die kinders het respect ervoor, kind om, om, om nie daar uit te gaan praat nie. Je weet hulle het respect vir die ouwe huis. Ek, ek dink dit is dalk wat daar gebeur. Ouwe, het was toch steeds die tichting die weet, in die huis doen en die kinders praat nie uit daar nie. Maar as ek nou ook verwees na jou kinders wat groe, wat dink jy hulle gaan um, die cellen behoeftes hê wat jy gehad het en dalk of dalk groter drome hê of denk jy gaan van een jong ouderdom af miskien wil immigreer. Ek meen die meeste van die Suid-Afrikaners op hierdie stadium wil net pad gee. Um ek wil jy het vriende wat al klaar oor sê is en na ja, ander lande toe het. Ek, ek het self so het. Um ek sal sê as daai mense net wil terugkom, dan sal beter kans om om ons land beter te kry. Ek sê nie elke ou in, in die departement of ach, nie, in die regering goed, is, wat daar is, is nie nie om daar te wees nie. Van hulle het wel studeer, ja. maar uh, ek voel daar is 80% van hulle wat sit in die werk wat nie, a clue het wat aangaan nie. Ja. En, uh, ach, jy kan nie, ek uh, kan nie mys sê, ek tam as vir instans, Um, baie jare terug, nie dat ek die oud-Zuid-Afrika wil opnemen, maar in die oud-Zuid-Afrika was ons randwaren beter, petropryse was beter, koos was beter, ons, ons lewewijse was beter, nie vir allemaal nie daar was goed as wat aangejaag is en daar was goed as wat gedoen is, waarvan niemand omtrend weet nie, maar um, vandagse tyd is dit net asof dit is normaal Okéwel, okay, Iwan, ons gaan net so'n bykie wegbreek vir oomlik en net een bykie musiek luister. So hier begin ons nou soma en ons spring weg met Dewald Wasserval. Slank is op die spel, hoe kan ons het nou weir? Dis die tijd van die aand, vannier jy begin speciaal raak Ek bel to my bel vir a uiskouwe beer Hy is die type ou wat slaap, wanneer hy moet bestuur Hy is a klein bykie vaak, maar dis wat om speciaal maak O, wat rockets kan bouw nie En hy is een brandewijn weg Van beautiful Van nand Hulle sê Kom by my, kom By nie, hy is nie die type O, wat mysies verlein nie En hy is een brandewijn weg Van beautiful Brandewijn weg van Beautiful van nand Naas hy Dribbel begin die man steyr En al sy versieke word onmiddellik gewaier As het so begin raak, moet jy al jy moet by mekaar maak Hy trek die blonde kop na deur en sy luister hier Ek sy type ou wat zorg vir hier is so plesier Sy drink tussen leen of hy trek my net a been Want hy sal weer alleen It's Kambodian. It's a bloodline. Hy is a Bikie menskie En vir sy volgende Turkie gaan hy Nooit weer dans nie En kan niemand Meer van om hou nie hy is nie die type ou Wat rakets kan bou nie En hy Feel, baby what you want to know just pour another drink baby come on pour another one i treat you like a real lady i keep you at the cold i give you all my time baby you know Even when we're about nie saak hoe jy lyf nie die ding ruk maal, maal, maal, maal, maal tot die dag in val mys my jou naam die lyfie jou sexy life maak my lichaam opstandig hoe jy kyk maak my minder vir handig Wees my jou na die glijfie dis in vir groot partijkie Ek maak nie saak Oh yeah, you like me. Dit dan met ma ma tot die dag en val. I my you know we like feel. You Dit was dan Dewald Wassersval met in Brandewijn weg van Beautiful af en dan daarna gevolg dier Jason Derulo's so Five More Hours en natuurlijk dan niemand anders as Leani, Mai en Jay met Naweek Lifey, perfect vir hierdie klein saturday, dit is moes nou woensdag vandag of hoe dan Leani, Mai en Jay het natuurlijk ook een nieuwe serie uit, uh, Verliefde as jylle hom nog nie gekry het nie, gaan kry hom asjeblief, jylle sal nie spuit wees nie, daar is ons ook een liekie daarop wat die partijkies net 'n bietjie lekker help aanmoedig as mens dit ook kan stel. Die liedjie naam is Daar vat hy. Nou, as jy nog nie die terme gehoor het nie, gaan kry die serie, gaan luister die song en jy sal wel weet waaroor almal so aangaan die laaste tyd met die woorde Daar vat hy nou. So Ivan, het jy enige optreders vir vanaand? Ja, ek is vanaand by Bosveldër in Centurion. In Centurion. Ja. En sal jy dan soos Miliani um, en Jase sê, daar vat hy nou? Sal dit dan nou vanavond gebeur daar? Daar nou, vat hy beslist daar. <laughs> ja, um, my eerste vertoning daar was awesome geweest voel as so ek boop hierdie, hierdie enig en selfs gewees as die derde laatste vertoning voor ek terug gaan kaapt is. So. Oké, okay. en waar jy na, na hierdie nou? Gaan jy nog in die ronde wees in Turian voor die nou, of gaan jy na ander plekke gaan jy? Ja, baan, ek is uh, donderdag, is ek in, in Watergat in Turian Noord en vrijdag is ek by die final salamitaan. Daar sy, nou weet jy waar sy vertoonings nog is, terwijl hy nog hier is in die area en al sy vertoonings begin 8 uur, so gaan maak een draai en ondersteun om Vertel my bykie van jou liekie wat jy vir my deurgestuur het vroeger, a little bit. Nou, jy het omself geskryf soos ek verstaan. Vertel my bykie wat was die inspiratie achter hierdie liekie gewees wat jy geskryf het en die achtergrond? Um, ach, ons het gepraat oor Afrikaanse kunstenaars wat, wat country doen. Okay. Um, country in Zuid-Afrika is nie country in nie. Ok, so, so jy sal sê country kom van Tennessee af. Ek, ek weet nou nie mooi nekies wat country vandaan. Kom nee, nie, ek, dit is nou nou wel interessant as jy, as jy eindelijk. Ek sê gaan kijk na die, na die uh, manier wat Amerikaners country doen. Okay. Ek meen dat het ons groot liggen is. Um, yeah. um, Kenny Rogers vir insens. Sy, sy, sy country en ons uit Afrikaanse country verskond liggen. Um, ek voel daar is baie kunstenaars in Afrika wat, wat, wat country nog beter kan gaan as wat laliers doen en dit was nou, dit was my eerste probeerslag met die country, type feel van die lekkie, um Marius Struidom, en, äh, uh, J.P. Dix, wat saam my werk op die album, ähm, um, het Asom Rovina werk gedoen, ähm, um, ek het nog nie in een lang tyd ou gezien, wat ek het daar kan tokkels, soos so, j.p. Dix nie, en okay. hy, um, ek ben uit dit ingekom, en hy die lekkie geluister, en hy was nie die 10 seconde in die lekkie nie toe, toen die lied werk Tjew. So, uh, en, ähm, um, wan um, van vier baie talente. Yes, yes. Nou, um, die like jy maar basically oor, oor iemand wat down in the dumps is. Okay. Was nie veel oor nie. Okay. En dan hoe hy met die ander persoon praat en vir sê, "Ek kan het beide kante te vat. Um take my hand and help me through." Okay. Uh, "And give a little bit of your on and make it mine." Okay. Sou net, net om, om iemand se inspirasie te wees in sy lewe kan die song ook voor werk, kan um, iemand wat jy weet het werk verloor, huis verloor, huis, huis, hy het nie meer ergens jy om te gaan. Ga nie. Die song wil ek moet hong kan inspireer. Okay. En, en het moet mense kan inspireer om iemand anders weer te help. So jy sê, is nie net een liekie nie, dit is eindelijk een wat die story vertel en, en mense moet inspireer en bieke hoopgeer. Ja, ek, ek, ek, ek denk al my liekies wat ek, nou, ek kan sê met eerlijkheid, al my liekies wat ek tot dusver geskryf het, het een story achter dit. Want vandagse muziek, ek sê nie sê nog nie, maar baie van vandagse muziek, vir al die muziek 21. van Het is en da, dit maak nie eindelijk sin, baie van die muziek nie as jy nou bekie kyk na lirike en sovoors as, is daar baie muziek wat, dan sit jy die woorde en dan, daar gaan dit dier jou kop en dan denk jy myself. Het is, is papagaai song so? Papagaai song Ja, dit is ons het neem Het um, is eensyniekie wat 50 keer geraal word in huis, in eindiekie En maar, as daar het weer een sinniekie is, dan sit glad nie van dit Ja, dan het het niks uit te waaai met die eerste sinniekie. Syne, so. okay, ja. Maar wat ek moet weer sê rondom dit is um, ek denk as elke ook net bieke roosterijk en iets gaan skryf wat rarig in sy leven gebeur het en het een inpak gemaakt op sy eie leven ek denk dat het ons jylle Afrikaanse mark sal het change. Um, Mensen hou van papagaaie songs. Ja, dit is nie die wel... lekke stamp, stamp songs en die kan bieke uh, so, skof gula okay, op. Sokkie, hy die sokkie type songs. Um, maar ek dink, ek dink ons het meer nodig om te hoor wat op mensens harte is. Ok. Um, ek, ek in die opzichte hou meer van um, selfs die songs wat ek cover, um, is songs wat vir my iets beteken. Yes, maar jy noem nou dat, dat ons wil meer hoor wat mensens harte is, maar snaaks nog, ek is nou vrouwmens. En jy weet, ons word altyd aangeraai om nie te praat nie. Jy moet eerder stil blij, jy dra nie jou harte op jou mou nie en jy het nou niet gesê, so sal jy sê, dit geld vir ons vrouwens ook, om bieke meer... Nee, ek sê, allemaal win, man sê, vrouwens moet skryf, oor wat op laart is, en as het zeer maak, maak het zeer, as jy iemand in jou leven gehad het, wat jou nie goed gehanteerd het, nie jou geslaan het, vir alle aan die vrou sy, sy oogpunt uit, en um, ek ken een paar vrouw, my dat geslaan is die mans ja, en hulle raak later, asof het een tweede natuur is, het is fijn as hy al slaan, ja, sy so, so, gaan nou nou net niks doen nie. En ek, ek voel, as jy een kunstenaar is en dit word in jou gedoen, maak op jou mond en praat. En jy weet, ons eindelijk baie kunstenaars wat in daai situasie is, waarvan ek bijvoorbeeld weet, en snaaks noeg dat jy het oorbring, want hulle bly rarig stil. Dit is nou maar net as hulle aanvaard het, omdat ek in die glans wereld bly, mag ek nie uitpraat oor wat eindlik achter toedere aangaan nie. Ek moet maar aanvaar wat met my gebeur achter die toedere. Dit is met baie goed as huidiglik eindlik. so jy weet, as mense voel een sake sensitief dat hulle eerder wegkijk, sal jy daarmee saamsteem as ek het so stel, of voel jy... Nee, nee ek sal en hulle kyk weg, maar ek kan jy sien hoe hulle wegkijk nie, wat van 3 in en help? Dit vat ons weer terug na wat jy vroeger gesê, o, nie mense is die bedrokken nie. nie staan nie me saam mee. Ek meen, as jy weet, jou vriendin word geslaan, gaan staan op vir haar pad. En as jy dan geslaan word, dan krij jy iemand wat jy ook kan slaan, dan <laughs> en dan gaan klaar jylle aan so makklik soos dit. Um, en in opzichte van die kunstenaarse ding, sal, sal ek sê, skryf daar Ja. Yeah. Was... Vertel van die man wat jou aangerand, vertel van wat jy deurgegaan het, so die mens daar buiten bieke meer inzicht het oor wat in die kunstenaarse leven aangaan. Amal denk, is maanske en roze. Is nie maanske en roze nie. Dis die ding. Ek het my eie um, loopbaan uitsê. Ek het al meer dans gehad as abs. Ja, dis waar. En, en dis die ding waar ons nu daar het ook, ek en een paar ander van die kunstenaars het nog al eindelijk daar word gestaan en gesels, dat baie mens het een wanindruk van wat het is om 'n kunstenaar te wees in Zuid-Afrika. Hulle denk dat julle allemaal natuurlijk in die geld rol, en julle het die, die rock'n'roll gesê, type lewe, jylle kom en gaan, en dit is net voor en achter geld, en parties, en so, daar was baie kunstenaars wat daarop gereageer het, en gesê, dat het duidelijk weer is, so, het is een baie moeilike tyd om in Zuid-Afrika een loobaan in die industrie op te bouw. En jy wat nou... Ja, is, ek sal sê, dit is pap-owners, uh, ek praat nou spesief om paps, yeah. um, nie feesten nie, um, dit is pap-owners eie skuld, ook om Zuid-Afrikaners, um, kinsenaars, uh um, sukkel is want elke sê sê jy gaan op 'n woensdag aand uit in Pretoria. OK. Gaan na 20 Papstry 29 A te sien. OK. En 'n kwessie van sê 20 minute tyd elkeen uit. Elk gaan jy 20 verskillende uh um, kunstenaars sien dieselfde aand. Die pap die die plekke word so doodgegooi met kunstenaars. Nou kom daar ouetjie wat nou begin sing het, mama koop vir hom lekker PI en nou 'n er, er, backtracks, nou stap hy pap in. Jy het jou bijvoorbeeld opgewerkt het op een baie goeie prijs toe, soos wat er met my ook in die verleden al gebeur het, en dan kom hy in en hy kom speel vir 500 rand. Jy kan nie survive waai op 500 rand nie, maar hy blij by mama. Ja. So, hy kan. Op die einde van die dag, besluit die kinders te, die einde van die pap, hy kan eerder 5 van hulle boek, of 6 van hulle boek, in plaas van om 1 kinders sy geld te betaal maar dan vou die pap nou paar maande. Want die kunstenaar is nie by die gehalte van die een wat reeds opgetreed het vir vier, vijf jaar lang nie. Ja. En dan maak, dus, dus, dus groe, ons kunstenaars maak ons eie markt dood, want dus, daar staan ons weer nie Ons staan nie terug en sê, luister, dit is ons prijs, betaal het of los het, en as jy gaan los, dan gaan in elk geval nieuwe laaities vat, maar as die nieuwe laaities ook besluit, hulle sal die kleinere paps vat, en die grotere paps van ons los, wat al reeds daar is, Ek denk dan, dat as ons net begin, bykie saamwerk, sal al leien en geld en alles wees vir amal. En dit is nie maandske energie, nou, nie soos ek reeds gesê het. Maar sê nou die kleiner oukie, hoe lang moet hulle dan nou, as die kleiner oukie gesê word, voordat hulle nou groter... Ek sal sê, voorstel wat ek al vir, vir redelike baie um, paps gesê het, is kry hulle in, het wil optregen. Maar meer op een karaoke avond type? Ja, ja, maar precies, maar maak het a battle of the bands, okay. so type ding. Dat hy hom self opwerk, self sy eie kraad in kry hy gaan nie betaal word daarvoor, he. die pap gaan alwees een bieke geld maken uit maar sit vier kunstenaars wat betelt in mekaar en dis al jy die, die goeies en die, en die nie goeies gaan, gaan begin sky want as die mense gaan begin woud, is die selles soos die voice is, wat ek denk in elk geval, ons, meeste van ons het Afrikaanse muziekprogramma is, is um, competities as ek lig ek het self een paar al deel geneem so, jy weet wat achter die sterren is aangegaan Maar um, ek sal sê, as, as paps dit begin doen, en die jong jongmense wat nou begin sing, en nou niet is in die geheim, om hulle bykie te mekaar te laat battle, om bo uit te kom. Yes, as die man gesing het vir 9 maanden by jou pap, en hy trek een kraat van 60, 70, 80, whatever dit kuis, dan, ja, fair, dan betaal jy een oordeelike prijs. Dat hy gewerk om daar te kom. Ja. Hy het hier net ingestap, en, en met sy achterlend in die boter gevallen. Ja en ek doen het na al van 16 jaar, ek, moes, ek, het, ek was aangebied, my eerste shell 350 rand, ek kan nie, ek het in die kaap geblei, ek het gesaffer, maar ek het myself vinnig opgewerkt tot waar ek was, en ek het een goeie leefstel in die kaap gehad, en weer eens, het nieuwe kunstenaars al gekom, en hulle die markt doodgemaak, en tot ek, tot toe het ek patologie toegetrek, om, om groene wijfjelder, en hierdie kant is ek nie so groen nie, so, het gaan my oorals regels uit Afrika gaan ek maar beroerd, en ons muziek Industrie, ja. ja So, uh, jy sal sê, het is nie net die Onerie Maraboe en het, nie, vast, Sreg, recht waar Recht waar die land Ja Sal jy sê dat, jy het nou genoem bijvoorbeeld in die industrie, baie goed is ek klig, is mys ons toe kan stel. Nou, ons sal nie baie uitbrede, hoor, ek weet as baie mense wat huidiglik... No, we name, hoor, ek, wil name, <laughs> ek weet as baie mense huidiglik, wat vreselik ongelukkig is oor die uitslag van The Voice op die stadium. Ek het nou dopgehoor nie, so ek meen die voorblad van beeld het het ook gesê, en Die ja. mense is, is ongelukkig, hoekom denk jy, hoeveel jy word die uitsla van The Voice? Ek weet nie, het jy, het jy het gevolg nou en dan? Nee, ek het, ek het die, die eerste um, parodiesies, goed is wat hulle buiten ons ja. gehad, het sê so die twee mense, en toe het ek my trek verloor. Ja. Nou Ivan ek gaan jou net so vir oomlik gauw stop. Ek moet gauw die nees hoofdrekke lees, en dan naal gaan jou liedje speel, a little bit, en dan kan ons verder lekker gesels as die mense nie eers bykie geluister het na jou muziek. So, sit net daar waar jy nou sit, ons is nou weer terug. En volg die nies hoofdrekke gelees dier Miriska de Leen op SAK radio. Die reservebank gaan druk op handelsbanke plaas, om al kubber veiligheidsmaatreels te verskerp nadat misdaardigers vir valse standaardbankkaarte gebruik het om miljoene rande by kutsbanke in Japan te onttrek. Die reservebank het ook sy kommer uitgespreek oor die hoge voorkomst van onwettige geldmakskemas en die publiekse gewilligheid om daarby betrokke te raak. Die bank het Zuid-Afrikaners gewaarski om waaksam te wees wanneer hulle enige beleggings doen. Die politie het rubberkoels gebruik om betogers in uitbreiding 2 in Kimberley uit 1 te dryf. Betogers het paie met klippe, boomstompe en brandende bande versper en die politie met klippe bestook. Die gemeenskap betoog oor gebrekkige dienstlevering. Hul beskuldig ook die ANC bestuur vir die inmenging in die benoemingsproses van kandidaten vir die opkomende mensbale verkiesing. Een politiebeamte is dier onbekende aanvallers in Delft na by geskaap zat geskiet. Een woordvoerder van die falke Looy Tramoposa, sê die 35-jarige beamte is onderweg huis toe aangeval. Hy het probeer terugskiet, maar sy aanvallers het gevlug. Die motief van die aanval is nog onbekend. Die beamtese toestand is ernstig. Dit was die Nies gelees dier Mirris Kadaleen hier Radio. It's not there. net so net weer vinnig raak aan die liedjie wat jy geskryf het a little bit. Ehm um, want die luisteraars gaan nou op vakansie om bietjie daarna te luister, net so na die nuus en die weer natuurlijk, En dan kan hulle bietjie meer hoor wat se musiek jy sing en sovoorts. Maar ek as ek reg verstaan, jy skryf nie net country nie. Jy skryf aan musiek ook Afrikaans, Engels en sovoorts. As ek as ek nou dit reg het. Nee nee, ek skryf um, Afrikaans, baie Afrikaans. Um, ek wil nou bieke meer in die Engelse mark ook inbeweeg om reden ons Afrikaanse maak toegegooi word in kunstenaars. So ek denk daar da raak een gap op in Engelse muziek, um, alhoewel ek graag beide wil doen, maar um, ja, sal maar sien. Dis wat ek nou like van die nieuwe ding wat um, Steve Wolf my gaan doen is, is hy eie feest, waar jy kan sing wat jy wil doen wat jy wil. Denk jy dat het gaan toegelaat word in Zuid-Afrika? om well, Steve, my is ek weet nie ook om hy nog even president gehaard het die, maar ehm um, Mensen hang aan Steve's lippen, want hy, hy, hy, hy, is, hy is regheid. Um, sal jy sê het gaan oor die regheidnis, of sal jy sê het gaan oor... Kyk, hy kijk na ons, ons volk. Hy sê op, wat opstaan van ons volk. Hy sê oor wat opstaan van Afrikaans. En wat, soos ons vroeger gesê, hy gaan nie oor kleur nie. Um, staan op vir Afrikaans. Is dit nie maar net beter dat Zuid-Afrika amal net na Engels toe gaan nie? Nee, ek sê, Afrikaans is vir my baie mooi tal... Um, Um, even as jy praat met een Nederlands en jy praat starig Afrikaans, gaan jy nog steeds verstaan wat jy sê. Engels is een internationale taal, ek verstaan dit, en ek gelooi elke kind in ons in ons land moet Engels ook gaan praat. Maar ek denk vir ons, ons Afrikaaner volk, sal Afrikaans altyd ons huist taal bly, en, en ek sal nie graag wil dat dit moet weggaan. Ons wat nou van die platte land afkom, um, en ons vrouw Weerense luister, ons is welkom om hulle mening daar te gee, ek voel die plattelandse mense sikkel bieke meer met die Engels as wat die stere die mense in die stere doen um, ek sal nie sê sikkel nie, maar die Engels is, is nie so vol hart soos wat het in die stere is nie ja, um, ek meen ek het aan die begin ook ewe gesikkel ek het van, van, van vriendel af, my Engels was nooit goed nie, ek denk ek het 10% gehad as my Engels want um, ons, is nie, ons praat nie Engels nie Oh, so jy, kan, jy sal sê in die Afrikaanse dorpies is die Afrikaans minste goed op die rapport Daas, Die groen. punt is um, beter daar My Afrikaans was baie beter As my Engels Baie um, En uh, toe ek Kaapstad uitreik, toe ek Bietje moeiliker om met allemaal Afrikaans Te praat, want stap je in die plek en dan is Driekwart van die mense is Engels en dan moet jy maar, jy moet vannig optel en, en leer, en dan lach hulle vir jou en hulle denk, jy, jy praat een ander taal is, jy, ja, beseek, maar ek, uh, I'm talking English en jy uh, doen het op een ander manier, omdat jy van die nemakuland afkom, ja. spreek jy dit anders uit en, maar oor die jaren as jy nou soos in, die, in die, ons bedrijf baie meer Engels syng, en goed, is dat makkelijker, en jy het baie meer Engelse mense met wie te doen krijg Ja, jy het krijg. in uh, Engels lekkie geskryf Ja, so, ek, ek denk ook, um, in Afrikaans daar is mooie om om, om sekere sinne uit te spreek en as sekere um, bedoelings rondom sekere goeders te, te kan skryf, en dan sellig geld vir Engels. Um, Engels het die sellig uitwerking. Ek, ek meen, uh, sal jy met my trou in Afrikaans, klink plat. But in Engels, will you marry me? Klink baie beter. So, Je kan nie even gelijking gaan tref nie. Het is hoe jy groot geworden het, en hoe jy maan en jy pa jy geleer het. As jy wil Afrikaans praat oor die dag wat jy dood, praat Afrikaans oor die dag wat jy dood. Nou Evan, ek voel dat baie mense in vandagse tijdperk in Zuid-Afrika, vooral miskien wereldwijd, maar vooral in Zuid-Afrika wil nie meer verantwoordelijkheid neem vir hulle standpunte wat hulle maak nie, en daarom verkies hulle eerder om die klapjes op hulle oor te hee oor wat om hulle, om, om, om hulle aangaan, en daar oor ook staan hulle nie meer so op vir hulle taal nie, daar is wel een paar wat wel doen, en Dit raak alweer een racistische ding. So denk jy, een groot rede daarvoor is dat mense nie meer opstaan nie en hulle vat nie met die verantwoordelijkheid nie vir hulle acties of vir hulle optreden of vir hulle standpunten wat hulle maak nie. En daarom bly hulle eerder stil, want hulle wil nie betrokken raak nie, omdat hulle nie die verantwoordelijkheid wil hee vir wat hulle sê of wat hulle acties is nie. Ja, maar, dit is ook wat ek sê, dit is wat kom, hy, hy het nie op sy mond gevallen, hy, hy sê ding sy sêns, en hy, hy, hy, hy, hy, hy vraag nie die publiekse toestemming nie, hy vraag nie die geeligse toestemming nie. Ek voel, die, die woorde van die bloe onze hemel, is een van die mooiste woorde, mooiste songs, wat hy ooit kan wees. Allemaal koppel het in die Oud-Suit-Afrika, maar dit was ons lands lied, dat niks met die Oud-Suit-Afrika te wein nie. Daar staan die keelde boer, um, of keelde black en in die as jy het om kan yeah. draai nie, daar staan niks van dit nie, daar staan van, jyndracht maak macht, het betal vir, gaan door mense wat saamgestaan het daartijd. Ja. Yeah. En besluit het, ons het ons voet nie en ons gaan nie ons land laat dierie, achter Ali getrek word nie. En, dit het just fight away, van ons mense in ons regering het ons land weggegeen, Maar dalk, dalk voel ander kultuur weer eens, um, as mense nie bykie verder kyk, uh, ek dink dalk voel ander kultuur, en ek voel ook, ek gaan twee opinies hier hoor gee, ek voel ander kultuur voel dalk die liekie herinner hulle aan een sekere tydperk, wat baie slecht was, want die liekie was nou het, al sê die, die, die, die, die liekie dit nie, en hy woorde nie, was die liekie in die tydperk gesing, net soos wat al ontslag geraak het van die vlag in die tyd, en al die kleren, en alles wat daarmee saamgaan, hy voel hulle dalk dat dit, dit, dit, dit bring die slechte herinnering. En jy weet al vir jy die verhouding was en jy het die liekie gehad wat na die verhouding was, jy weet al kom slechte herinnering terug. En ja, dis nou vir die tweede opinie inkom. Ek voel half dat ons nageslacht op die stadium word gestraf vir iets wat in die tijdperk gebeur het, wat nie is in ons tijdperk was nie. So, op 'n manier stem ek saam met dit is een mooie lekkie van nou, maar daar is nog mense wat leef, in, wat in die tijdperk geleef het, wat al gevoel dat die lekkie slechte herinneringen terugbrang. Ek kan jou nou baie makkelijk sê wat die probleem was. Um, ek het groot geword, van die oude Zuid-Afrika, of in die Nieuwe Zuid-Afrika. Ja. En meeste van die jong mense, my ouderdom, anneklerig is, vir die sal op gestap. Nou ek moet sê, Hierdie raak nou lekker warmie binne. binnen. Dis nou precies, hoekom ek sê, dit wat saak maak. Maar vir ees, kom ons kalmeer net so bykie en ons luister na bykie muziek en koel cool bykie af. Sometimes <Systeel> we fight sometimes I cry or oh, i don't die just tell him goodbye sometimes i should but sometimes i don't build up the strength to say that it's wrong sometimes i hate sometimes I love sometimes i hurt sometimes i don't sometimes i wait for the change but it's okay I disguise the pay here I don't ever want to leave him alone they say I'm brainwashed but I'm in love with this man yeah keep telling myself that it's not worth it i already know i don't deserve it but if it's with you SAIKA Radio, jylle gesels met Mariska Deleun en ons het nog vir Ivan van de Merwe hierby ons in die atelier. Ons het nou net geluister na Chantal met Perfect Nightmare. Nou Iwan, jy het nou vir ons genoem dat jylle een goeie, sterk Afrikaanse familie is en dat jou pa nou daar onder haar klip vir die vryheidsvond en sovoorts. Nou, ek moet net vir jou hierdie vraagie vraag. Is jylle lid maatskap by die NG Kerk? Nee, ons is eindelijk al gees. Al gees. Ja, nee, ek ek, ek ja, wil ek maar net weet, want toe jy nou so toevallig gepraat het van, van hy uh, loop met die Bijbel en allacht en die fundasie, dit laat mis, en dan juist die Afrikaanse volk ook nog, hierweer die Vrijheidsfonds en sovoorts, mens is geneig om dit saam met die NG Kerk te sit. Nee, ja, um, nie dat wendig he, my, my, ek meen my, my pa toe, was al die jare NG Kerk, ek was NG Kerk, um, ingekyk was baie formeel. Ja, en het was maar die, die, die voortrekker, as ek graag yes, moet nou, Die AGS, die meil wil sê, loof om met die trom, ja. maak muziek, kom aan mense, word wakker. Daie type effect, en, en dit sal die AGS van ons gegeet, en ons was gelukkig daar, en dit is wat my pa, vir die eerste keer in sy leven God gevind het, en die pad wat my pa gestap het, was so baie weie pad, en um, Maar daar is nou een goeie voorbeeld. Weer ons een breerwisie. Is dit nie maar net wat eindelijk in ons land kan gebeur nie? Ek meen, jy gaan van een voortreker en GKR toe na AGS toe. So ek, hoekom kan jy nie net na oud-Suid-Afrika oorgaan na nieuwe Suid-Afrika toe nie? Nee, jy kan en ons allemaal kan saamlewe, maar hulle wil nie saamlewe nie. Nou Iwan, op daai nood gaan ek afsluit. Ek wil net nog, net vinnig, ga gewoon net piekie rugby met jou gesels. Jy weet die naweek leer nou voor, en amal praat net rugby op die stadion, natuurlijk die blauwbulle en die lions wat nou speel. So, ons was nou van Afrikaans na NG Kerk toe. So kom ons praat piekie rakpie. Is jy een blauwbulle, of uh, vir wie skree jy hierdie naweek? So, jy het piekie slechtweer gekom in die naweek? Ja, swak spel, goeie verdediging, dier die, die blauwe bulle, jy het baie mooi gespeel word, trots op julle. Ek is nie, oh wat, somma net, ek is een groot stommer. Ok. Maar, um, Maar jy is nie een slechte verloorde nie? Nee, ek is nie een slechte verloorde nie. Maar wat ek bedoel is, elke, elke span is uit Afrika, ek mis my alle aanhangers. Maar ek voel as jy, ek is een stommer, maar as die bulle en die sjak is een goeie guimer, wie ek al geweer het, sal ek sê, thumbs up. Thumbs up. Dud ek ek diskrimineer nie teen die span nie. Ek is no. net 'n nie, want ek het nou al agterkom as ouens in Pretoria hier in uh, Pretoria met. Hallo. As die span verloor, hy... erg op. Ja. Ja, maar as word mens net nou maar in Pretoria gesien as die blauwbel bil. Ja, ek kan nie waarlik nie. En weer eens snaaks op. <laughs> ons kan nou daarte ook gaan. Weer eens die blou belle snaaks genoeg. Ons kan hom nou al weer eens sê, blou word saam met Pretoria en saam met Afrikaans en saam met Brandewyn en braaivleis gesê. Nee, nee, ja, Emilie. Ja, Emilie se Vrystad. Ja, Emilie se Vrystad. Maar as ek nou praat van 'n Blue Bull, dan sê almal klaar Pretoria. En hulle ja. weet Afrikaans en hulle en weet saam in dit. Ja, ek self 'n Blue Bull, maar ja. ek's nou nie snaaks so genoeg. Ek moet eintlik mos nou maar nie ek moet self verstom dat ek net vandaar onder af wees en ek is nie, maar ek kan nie eens besef hoe ek 'n Blue Bull geword het nie. Ek weet net van klein se af was ek 'n Blue en my eie pa was Chita gewees, so ek kan nie vir jou se hoe dit gebeur het nie, maar ek weet net ek was altyd die Blaubel self gewees. Maar, saam met die Blaubel in Victoria, ek kom dan natuurlijk die Afrikaans, die braaie vlees, die brannewijn, en dan natuurlijk, ek denk, partijker word bier ook daarby angeig, maar ek denk meer brannewijn word meer huis toegeskryf aan, aan Afrikaans. ja, Branna, my, mysie Breekke nie. <laughs> sal jy sê, as as nou praat, wat sal jy verkies, sal jy sê, Klip is in kaula, of Richelou en kaak? Nee, Richelou en kaak. Sal jy sê, is meer, dit pas meer daarby? Ja, do, klip, klipdrif, ja, nie alle manne kan klipdrif, hulle um, begin wel karate uitvoer, na nou, klipdrif te drink, Richelou is meer, rustiger, Branna, wat ek denk ek om te drink, so ja, miski blokbelik al anderen, drink maar een meer Richelou. Nou, maar ja, daar het jylle dit manne. Keur op Ritjelou die naweek of sal hy dan nou net vir die blauwbulle wees vir wie hy dit gesê het? Hmm, ek wonder. Wel, Iwan, ons was nou van waar jy groot gewoord het oor, nou recht dier, tot dier die politiek en kunstnaars en alles wat daar aangaan, en ons het nou al geëindig by die sport en by die drankies wat het so lekker maak. So, en ek wil het vir jou sê, baie, baie dankie dat jy vandag hier by ons kom keier het, en vir ons bykie meer vertel het, van wat voorentoe gaan gebeur, en waarna ons kan uitkijk, en weergens, starte, en voorspoed na vore. So, dankie um, Mariska, wat jy my graad het, en vir alle luisteraars, so hoop jy het een uh, fantastische dag verheer.